Oofstuk 212 Skerp woorde van Miriam en Serenius aan Joosef. Joosef in die nou te en hy roep na die kynkie. Maar toe die kynkie en Jacob buiten was, sê Miriam aan Joosef, Luister eers, my liewe echtgenoot en vader Josef, soms is jy toch iets wat te streng met die goddelike kind. Wat sal so mens dan andersens kan verwag van ’n gewone mensenkind van twee jaar en vier maande? Die onderwerp so'n klein kind naan so'n streng tug? Jy steen oor hierdie kind van alle kinde so streng met disipline, asof hy in Elohim weet alleen, wat er volwassen ouderdom is. Kyk, dit kom my baie onrechtvaardig voor. Al het jy hom al af en toe ook buitengewoon lief, is jy nog dan somtijd so streng met hom, asof jy geen liefde vrom het nie. Sirenius, Jonathan, Tulea, Edoekia en Maronius Pilla het dadelijk met Miriam saamgestem. En Sirenius het vir Joosef nog daarby toegevoeg. Vriend, ek weet werkt dit nie hoe jy somtijds vir my voorkom nie. Die een keer leer jy my om in die self die allerhoogste weese van Elohim te herken. Onmiddellik daarna verlang jy weer van die kind dat hy in Elohim moet aanbid. Vertel my hoe dit ruimt as die kynkie die godelike wees as self is, hoe moet hy dan tot in Elohim bid? Blyk so in huis vir jou dan nie, een bykie ontsinnig nie? En gestel dat die kind nie die een sal wees, waarvoor ek om nou sonder enige twyfel beskou en altyd aan bid nie, dan is ek as een ware kindervriend van mening, dat jou huis aan een kind, wat nog in die weeg slaap, tot toch iets wat dwaas sal kom wees. Wie sal van een kind van twee en een kwart jare streng gebed verlang? Daarom moet jy dit maar ten goede al anreken, wanneer ek as 'n heiden vir jou sê, Vriend, jy moet met drie dubbele blindheid geslaan wees, as jy nie in staat is om die kynkie altyd op enerse weise te kan waardeer nie. Voorwaar hierdie keer eet ek ook geen hap nie, as die kynkie met sy Jacob om nie hier aan my sy sal bevind nie. Is dit nie belaglik nie, dat jy jy jy alweer Elohim vir die sien oor die spuise smeek en dan die saafde Elohim en die meester van die tafel wegsteer, omdat hy nie gebid het soos wat jy gewoond is nie? Daarom het die kynkie jou sekerlik ook gevra tot wie hy eindlik moes bid en tot wie jy bid en tot wie Jacob ook moes gebid het. Maar jy het volgens my mening nie geluister na wat die kynkie jou daarmee wel gesê het nie. Hierdie baie eindig, Grondige opmerking het Joosef diep in sy hart getref en hy het na buiten gegaan om die kyntjie saam met Jacob te gaan hou. Maar hy het Jacob by die kyntjie te vergeefs geroep, want die twee het vinnig weggegaan, maar waarheen, dit het niemand geweet nie.